Păi, ci că a fost odat un moș. Și avea moșul nostru trei flăcăi, primii doi vrednici nevoie mare. Cel mai mic, Andrușa, nu prea era mare lucru de capul lui. Frații îl credeau bicisnic și îl lăsau mai mult pe acasă, nu luau cu ei la lucru. Du la apă, că atacati spre viță. Ce ai zis? Să mă, să mă scoli? Nu descozi. Vada ce mă vezi tu că, că dormi. Ne dormi, nu dormi, dar stai degeaba. Eu stii că, că ai haz. Dăm cu Alcea, vreme, <lipstick> Așa, ține o vreo două pene, ti le dau cap capul unui nostru. Arsa! Tine! Să visez. Păi, nu zicea și tu că nu ce? ce? Parcă un om nu poate să, să se și treaz. Poate. Uite, bună oară, eu. Voi credeți că stau așa de geaba. Încolo, e. Când colo ce? E, că încolo, eu. eu mă gândesc. Te da, da, da, mă gândesc! Ce mă la ce! E, e cam greu să pricepeți voi. A -a. Uite, bună, oară. mă gândeam mai de unezi, La o. la o sană. Cum cum să vă spun eu. O sanie nezdrevat, Care să umble fără cai e? E? N-ar fi grozav Fiii, Da, da, te sui în sanie și gata Pornește singură Azi, azi tocmai mă gândeam Ce-ar fi să rostești doar Masă, așternete Și masa să se aștearnă Sau sobă, încălzește e? Auzi, e? doară, te prin mine. Da. da, da, împărat, împărat nu te-ai visat vreodată? E, da? împărat Adică cum, eu împărat? Da împărat a zis. Da, da. cuvș vorba ăia. De când așa împărat cal ca nostru, la acum și cărcotaș, mai bine lipsă. Eu dacă aș dacă fi. Da, ai fi dacă n-ai fi. Scol mai bine repede că ia de da, Mă scolf, mă, scol, scol. mă scol, Uf! <laughs> că a cum năcele mai am. E bine că am ajuns. Oh, dar ruin ghețat. Ah, noroc că am luat toporul cu mine să fac cu o copcă. E un băiat deștept, altfel <găt -i> ia să încercăm. Gata, coca. Se duce. Asta ce-o mai fi? Un pește. Și o știuculiță Ia să mă dăm mai aproape și să nu mă simte Așa Una, două, trei Uite că am prins-o Am prins-o Ce mai ciorbă. Lasă-mă, o care glăsuiește Nu se poate Că doar numai în basme s-au pomenit Ligioane năzdravane care vorbesc <laughs> Ia auzi colo, năzdravană Da, da, și-aș găsi pe cine să ducă de nasă să mi viața, Andriușca, și-am să-ți împlinesc orice dorință pe iadă Cu, Cum, a, adevărat? Da Bine, uite, dacă-mi dovedești că ești într-adevăr năzdravană, da. să știi că îți dau drum, așa? spune ce dorință ai vrea să te se împlinească? Uite, aș -a vrea... Ce? A, a -a -a -a -a, a, a, uite, să se umple singure cofele asta, cu apă da. Și tot singure să meargă acasă da. spune se poate? Se poate, cum să nu se poate? Da? Vin mai după mine Cum? Din porunca știucii? Din porunca știucii? După ei voință? După ei voință? Să-mi se împlinească Să-mi se împlinească Ori și ce dorință Și apoi rostești ceea ce dorești Ai înțeles? Da, da, da. Hai, încearcă -te. Da, da, da Ia să, ia să vedem Din porunca știucei După ei voință Să-mi se împlinească Ori și ce dorință uite Uite, ia, ia prevăzde să se umplă cu. Oi, nu, nu, nu mă muche. Ia, te, ia te uită numai. Ai văzut ăntrușca? Tot se se cuvine să să dau drumul, na. E că Andrușca să știi ce ne-adicum. Uite, poftim și îți mulțumesc, dragăște colițe. Îți mulțumesc la Așa bun. E acum și-acum ce-ar fi să pleci într-adevăr cofele singure acasă? Cofelor, cofelor, duceți-vă singure acasă. Ha? Ia, ea privește. Cofelor le-au crescut tălpici, ca Și au luat-o la senătoasa, pe pârte. Ei, cofelor, stați! Stați! Stați să vă și, și eu... Iar așa i s-a întâmplat în ziua aceea lui Andrușca al nostru Se opreau oamenii pe ulețele satului Se minnau de cele două cofe care mergeau singure pe drum Și făceau mare haspe socoteala băiatului Care abia putea să se țină pe urmele lor Iar acasă, ce credeți? Cofele s-au urcat cu minci pe locul lor Iar Andrușca, <gângh> ați ghicit a dat numai o poruncă și masa s-a încărcat de bunătăți. sale cu gura căscată văzând una ca asta. E, dar n-a trecut multă vreme și... Mai Andrușca! Da! Yeah. S-au lemnele, mă, o să de frig! Du-te la pădure și yeah. că vorbă, că doar noi fi vrând să merg eu în pădure. Hai, ștege-o și nu mai sta la tocmeala. Ai și venit? Uf, uf, că nici n-am plecat! Gata, da la o la facă să mă dau său de pe cuptor! Din știu ce e, după ei voință să mi se împlinească orice ce dorință. Să mintre -mi singure cizmele în picioare. Oh, și cum asta te poate? <laughs> Vezi bine! Păi n-ai spus tu să plec după lemne? Ia că m-am dus. Din porunca știu ce după ei voință să mi se împlinească oriși ce dorință. Senioară, draga mea, hai, pornește, nu mai sta. Oh! ea, privește, nu mai... A pornit Sania fără cai. De acum ce copaci să dobor A, ah, uite Pe asta, Pe ăsta și ce Și ăsta Ete trei faci zdrave, nu glumă Bun, și acum Acum la treabă În părunt ca știu ce după e voința orice Toporaș, Hai taie Fagi covoie să se umple în dat cu vârf Și îndestat sanea cu surcele, lemne, bucățele Așa Bravo, toporaș, așa <laughs> uite, Ia uite, Sania s-a și încărcat pe jumătate Ia uite, uite ce surcelele cu baisar deasupra a ah, minunat, grozav <laughs> Încă puțin și gata Hai, hai, hai, topor, hai toporaș, nu te lăsa Așa, așa, așa, așa Așa <laughs> Nici că se bate mai bine Sania e plină cu vârf și îndăsat <laughs> Oh, strașnic <laughs> Ia-o de! Gă... Dar ce-ar fi, ce-ar fi să Să am și o bătă bună N-ar fi rău Dragă toporaș, fă și unul așa, cât mai vârtos că De, nu se știe la ce-o prinde bine vreodată Așa, așa Ce, ce mai rete vei Da, abia pot să-l răsucesc Lasă, lasă, ca așa e bun hă? Ei, să să Săniuță, Hai haide Către casă zbară Și ca una fără cai. Asta e de a, -a. Da lui. A -a. Bună vremea, oameni buni. Să fi... de la pădure, de la pădure. Dar nu se vede. trei fageam am Iis, Să vă spun ce am aflat. Ce ia -i. Asculta -ți. Asculta -ți. A -a? sa? Împăratul, de. A? ar fi de aflat făr? despre izblăbile lui Andrușca A? Care avea un iner fermecat cu care poate face orice dorește Care o sanii fermecată care merge fără cai fără. poate așterne mese încărcate când poftește ce? Mă rog, și, Ei, și, și, și, și, și, și... Și, și, mai, și, mai, și, și, mai ce care împăratul vrea... Înțelegeți, însă... da. da, că o să-i Ce mai întreb, Ia cum e... Cu Andrușca să-i meargă Asta-i Flăcău, este mai oameni Nu da, vă potriviți da. că pare așa nătâng. Da. Ascultați-mă că sunt bătrân. Ăsta, da. ei bine, ăsta s-ar putea să-i vină și împăratului de cacă într-o bună zi. Ei, da, mă, da, e, da, da, da, da, da, da. Într-adevăr, împăratul aflase despre isprările lui Andrușca al nostru și într-o zi trimise un curtean să-l caute pe Flăcău și să-i-l aducă la palat. Primi suma înălțimea sa, împăratul țării, să te împăstecesc de-îndată înaintea mării sale. Nu mai spune. Și de ce, mă rog? Hai nu mai stat la tocmeală. Ah. Păi bine, te-te îmbracă și hai cu mine. Am zis. Ah, ia, te uită. ia te uită la nas roși ăsta Cum? de sol împărătesc. Cum s-a mai burzuluit? Ca un curcat. Ah. <laughs> Haide, du-te. Du-te la împăratul tău și spune că n-am chef să merg, Ete așa Nu Hă? mă urnesc de aici Dar dacă poftește cumva să stăm de vorba, de asta că? e altă treabă Înălțimea sa încoace asta la mine Așa e curată, mozice, oh, Stai tu că ți-arăt eu ție. Ține-o aruna. Așa ți-i vorbă boierule. Ei, păi stai ole atunci să faci cunoștință cu review-ul lui Si și să mi spui dacă ți-a plăcut. Din promit că știu să îmi spuniați cu orice dorință. Cio mă gel, gel. Ia, ia mângă el tu inițial pe el. Au! Au! Te miră împăratul că omul său n-a scos-o la capăt cu Andrușca al nostru Fiindcă, precum poate ați ghicit, solul nu i-a suflat o vorbuliță despre papara mâncată de la Andrușca Așa se face că în curând alt sol a luat drumul spre satul lui Andrușca Măria s-a împăratul dorește preaținstite voier să vă vadă Și vă trimite prin mine în dara stafide și turtă dulce iar eu am venit, prea cinstite, boieri. Da, cu stafide și alte acadele da. Iar împăratul dorește să mă vadă uh -huh. Da știi una? Nu știu, ce să știu, prea cinstite, e, că eu n-am chef să merg și pace E dar, prea cinstite, voie dacă mergeți la palat să are să vă dăruia să cumintean roșu Cu uh -huh. căciulă nouă și cu niște cizme. Mm. Prea cinstiti boieră mm. Și tu, nu cumva mă minți. Eu să mint, nu? Nici măcar prin gând, prea cinstite Caleașca împărătească v-așteaptă Numai să vă urca. Bine, bine, bine, bine Dacă e așa, ia-o înainte Că am să te ajung eu din urmă Din că caștucii să mi se împlinească orice ce dorință Cuptoraj, dar dragălaș Hai, pornește la oraș Spre al lui Vodă Sălaș Cât ai zice păs Cuptorul pe care moțăise până atunci Andrușca se urni trosnind Din încheieturi Trecu prin peretele colibii O lua la sănătoasă pe uliță De pe uliță pe drumul spre cetate Și fumegând nevoie mare Intră pe poarta o grezi împărătești Cu Andrușca cocoțat deasupra Mai asta. Oh, oh, doar, nu rog, Nu-mi vezi? Încă -a -a... -a -a -a mai și încă unul care A părți. Așa ceva încă nu va mai povenit. Băiețul Andrius, ce acel nu-l cunoște. A, -a, a venit să stea de vorbă cu împăratul. <choisice> da? Da, la vreme. Precum vedeți, Maria a ieșit în tinda palatului să l da, întâmple. Da, da. Haide-mi și noi mai aproape. Hai, hai. S-ar zice, voinice, te lași cam <coughs> greu când e vorba să vii la palata, așa ai? Eu greu? Dar de unde, măriata, ta? nu atârnum a avut 50 de ocale, și dă încolo. <coughs> e Că despre iuțeală, e, să schimbă socoteala, măriata, ta. Că cupțiorul meu, ca vântul și ca gândul m-a dus până aici. <coughs> Este-ți flăcău și nu se lasă cu una cu două Dar, dar... pe dânsa, pe sau o vede Adică pe domnița da? Tatiana, da? pe fața împăratului da. Da. Da. Pe legea mea că din nou pe flăcău da. Te-am chemat să dai socoteale de toate câte le-ai făcut Andriușca Mai întâi și mai întâi am auzit că avea un dinel vrăjit E adevărat orba pe De măria ta, știu și eu eu zic că și da și ba. Cum? Și da și Cum vine asta? Bă, la el. Și da și ba. Orică-i da, orică-i da, or ba. Din două una. Păi, uh, să vezi, Maria ta, de -a auzit poate ai auzit. asta e da. Dar că prea înaltele altele măriei au auzit cum trebuie, să schimbă socoteala. asta e ba. <gătă -i> ce... Cum, îndrăstești? te găduiești ca inel vrăjit? Păi că doar n-o să spun că am câte vreme n-am Da, poate, poate că o să am Și asta chiar acum Cum, cum vine asta chiar acum? Spune-i, uite, cum? prea bine, Maria ta Vezi mâinile mele? Am vreun inel? Da, adică n-ai Ei, și? Zăbavă, zăbavă și voi avea și un inel în să ne se împlinesc ce dorință Un inel să vină dat Să-l uinesc pe împărat e, eh. Privește, măriata Ce ai de zis? A, grozav Ia să-l văz mm. Mai dichai de, Decât toate inelele mele împărătești dă -mi, mi mie că de nu, unde stă capul, îți și picioarele oh, oh, oh, oh. <sup> Nici prin gând nu-mi trece, măriata Așa ți-e vorba, ești și vrăjitor, ai? <laughs> vrăjitor eu <laughs> Am putere de la știuca năzdrăvană pentru un bine ce i-l-am făcut Binele cu bine să răsplătește, măriata Așa e, tată, are dreptate băiatul Aha, -am ține <sup> parte pe te văd fata da frumoasă mai e pe cinstea mea și-ar fi să încerc să... Din porunca știucii să ne se orice ce dorință. Ce doresc acum să se împlinească, iar domnița noastră să mă îndrăgească și să vină dată încă un inel, de logodnă fie ca de ei degețel. Tată! Tată! Iată ce inel a apărut pe degetul meu. Andrușka, dragul meu logotnic. Logotnic! Musicul ăsta. Obraznicul ăsta. Drejitorul ăsta. Hei, reger! E via frângere! Tehnică cu el. Așa, din poruncă știu-ți, ciomăcel, ciomăcel. Ia mânghii tu Așa, așa, așa, așa, așa, așa. Și unde a venit omagul lui Andrusca, dragii mei, de pe unde a fi fost el? Și unde a început să-i scarmene în fel și chip pe oștenii împăratului, că le curgeau colbul și peticile nu alta? Pe urmă... Andriușca s-a suit frumușel pe cuptor și paciții poteca către casă. Ei, da, vezi că acum fata împăratului nu mai putea de dragul flăcăului. Ei căzuse fetei cu tronc la inimă și gata. Împăratul nu și nu. Și dacă a văzut că nu o scoate la capăt cu fiii strașnică poruncă. Să pornească sol de și să-l aducă înaintea mea pe Andriușca viu sau mort neapărat. Și mai porâncesc să se facă o bute mare, perecată, să încapă doi oameni între el za." Am zis." Așteaptă să-l aducă pe Andriușca înaintea împăratului Greauă sândăcii că l-așteaptă sărmanul și pe el și pe domniță vedeți budea mare de colo? Îi vor vârânt rânsa pe amândoi și vor azvârli în mare ai găsit cu toate ar fi buni Dacă solul trimis de împărat nu l-ați amețit mai tăi cu băutură Acum îl vor aduce dormim dormim buștea nu vă spuneam eu? L-au adus pe brațe în rădvan Așa că ce o să mai poată ști sărmanul când l-ar arunca în mare? Într-adevăr, dragii mei din porunca împăratului cel hain, Andrușca și Tatiana au fost închiși în butie și zvârliți în apa cea adâncă a măricile mari. Oh. Oh. De-a sunt mai dormi frate. Daure, ce-i bezna asta? Unde mă găsesc? Vai și amar de noi, Andrușca! Vai și amar! ce? Ne-au închis într-o butie și ne-au aruncat în mare. Cum ai To da, cine-a asta? Tatiana, tu! Andriușca. Mai mare minune, nici că se putea. Ce folos! Curând ne vom duce la fund. Apele mării ne vor înghiți. Apele mării! Nu-ți face griji despre asta. Curaj! Ia să vezi numai ce, ce face Andriușca al tău. Din porunca știucii, valuri și vântoase, mari și mânioase, să purtați îndată butea ferecată pe țărm presărat cu nisip uscat. Pune din nou la lumina zilei, dragă. mea. Acum vom putea trăi la o altă fericiți. Până la adânci, bătrâne. Până și încă într-un palat minunat. Așteaptă, numai și să vezi. Din porunca știucii, andrușcă să ridice aici pe dată, cum nici nu gândești, un palat mândru, cam povești. Așa? Așa? Nu vă lăsați! Eu trebuie! Așa, Ai mi de marmă! Hai. Băieți, dați-mi o da. asta mai trebuie netezită! nu lucru, madriușca al nostru! Da, mai mare drago, dar și palatul Este o mândrețe! Pe măsura vredeșiei lui, se cunoaște că pune și el umărul! pare să fie un de vânătoare Nu principi de ce te îndreaptă spre palatul nostru Ei, poate că i-a lui Se vede treaba că palatul e nelocuit O atât mai ușor va fi să-l dăm în împăratului Până ce vine Maria sa mai bine. Atunci nu ne rămâne decât să punem stăpânire pe el. Uh -huh. Hei, cavaleri! Hei, cavaler! Păndrușca! Păndrușca! Ai auzit? Uite, vin încoace. Da, nu vor izbuti, mă voi lupta cu ei de va fi nevoie. Uite, cu, cu spada asta și cu din porunca ștucii. Ce-o mă gel, ce-o tunițel. Ia priviți ce s-a întâmplat. Ia priviți cine te a propus E tata! Ah, Maria sa! Nu mă așteptam la una ca asta. Mai bine ca așa, nici că se putea. Îmi pare rău numai că vine la spartul frigului. Opriți! Opriți! Lupta! Opriți! Opriți! Vreau să știu al cui este palatul ăsta. E al meu, Marită pe mine mă mai cunoști? Și, și da, și ba. Aha, dar pe dânsa ai? ai parcă, parcă. Ei bine, eu sunt Andrușca, iar dânsa Tatiana, soția mea. Dar, Cei, cei pe care i-ai aruncat fără pic de milă în Marea Cea Mare, ți-amintești? Iar acesta, palatul nostru, doar să vreau și... Praf și pulbere sac fac și oști și împărăție și pe tine. Îndurare, îndurare, Andriușca. Cruț în viața și-ți dau fata. și îți dau și împărăția toată. și îți dau tot ceea ce dorești. Numai zilele nu mi S-a întins, dragii mei, o masă și s-a încins un ospăț, pentru mireasa cea frumoasă, cam basme. Iar Andrușca al nostru s-a însurat cu Tatiana și a luat în mâinile sale frânele împărăției, curat cam basme. Iar povestea mea s-a încheiat și cine a stat și a ascultat e numai bun de lăudat.